práve odštartovala reláciu na všetko je liek. A vy viete, že teraz by malo nasledovať a v štúdiu je so mnou Boris Subotič a Katarína Subotič, ale dnes to tak nie je. Máme výnimku a momentálne vítam v štúdiu Hanku Váňovu. Dobrý deň, želám aj tebe. Ďakujem, Ďakujem za pozvanie. Áno, no a budeme sa rozprávať o chrbtici, o nohách, o našich podošvách, o našom dýchaní, o všetkom, čo vlastne patrí do pôsobnosti Hanky. Takže keby si povedala, čím sa prednostne zaoberáš a potom to všetko rozvinieme, že v tele vlastne, a to hovoríme v každej relácii, všetko so všetkým súvisí, tak potom budeme hľadať tie súvislosti. Možno by bolo najlepšie. Dobrý deň ešte raz. Povedajte na začiatok, ako som sa k tomu vlastne dostala. Super. Mám o 8 rokov mladšiu cestru a tá sa narodila s krátkou chrbticou. Cirka o 12 cm kratšiu chrbticu. To, čo znamená potom v živote? To znamená, že sú zrastené vlastne stavce k sebe a problém je ten, že niektoré veci, akože z fyzického hľadiska sa nevedia, nefungujú tak, ako by mali. Nedovyvinul sa? Tak my Nie, si to chrbtica je vyvinutá, všetko je vyvinuté, len vlastne... Uh, Spojenie medzi jednotlivými, jednotlivými stavcami, lebo oni majú chrupávku, tak z tých sa stáva, vlastne oni osifikujú. Uh -huh, čiže vysúšia sa. Áno, a zrastú sa dokopy. Uh -huh. A s tým urobia nie to, že máme krásnu pružnú chrbticu, tak ako normálny človek a vieme urobiť aj pre med. No, niektorí sa ani nepredkloníme, ale skladko, Ale keď to funguje, tak vieme urobiť čokoľvek. Uh, naše telo je potom, alebo chrbtica funguje ako pravítko. A mm. dá sa predkloniť, ale s veľkými bolestiami a je to problematické. A keď sa na bok, aj to, všetko čítam, je, je to v poriadku. Nie, všetko je v poriadku, len problém je ten, že keď dochádza k nejakému problému, akože k osifikácii z nadbytočnej v tele, tak to potom zmení celé postavenie tela. Takže chrbtica, keď je kratšia, tak aj uh, záleží od výšky, od váhy človeka, od veku, etc. etc. Uh, ale zmení to aj typ chvôdze. A čo sa prejavíš v detstve, keď začínaš Začína to od malička. Väčšinou sa to prejavuje tým, že deti nám vlastne vravia, že ich veľmi bolia nožičky. Len Treba povedať na margo tohto, že keď vám mamičkám vravia vaše deti, že ich bolia nôžky e, na píšťalách, akože tie kostičky, tak to je preto, lebo rýchlo rastú. A vtedy najjednoduchšie sú babské, babské recepty, sú na to najlepšie. Studené obklady, e, nie na dlho, ale dávajú sa preto, alebo to utíši tu bolesť. Čiže aj v noci? Lebo väčšinou deti v noci zvyknú plakať, že nožičkama no, oni keď sú vo veľkom vyvinovom raste, akože majú ten, akože docházda k tomu progresu veľmi rýchlo. Uh -huh. Lebo u niektorých detí ten rastový hormón funguje trocha ináč. Áno, sú deti, ktorým raste Rozprávame sa o deťoch od 2 do 3 rokov, uh -huh. tak vtedy tie problémy až také neni sú. A hlavne deti to nepovedia, deti plačú, prejavujú sa hlavne plačom. Keď je to od tých 3 do tých 6-7 rokov, tak vtedy deti majú veľké rastové výkyvy, oni naozaj rastú neskutočne veľa. A ako náhle sa to prejaví, tak deti už aj vedia povedať v tejto dobe, vyjadrujú sa, že mám veľké bolesti, maminko boli uh -huh, a mám nôžky, uh -huh. boli, boli. A oni povedia len boli, boli, ale nevedia špecifikovať, čo to presne je. Keď sa ale dotkneme nôh, akože na tej oblasti tých píšťal, a pohľadkáme ich, či to je presne tam, či to není niekde inde, napríklad chrbtica, alebo dlhé kosti, alebo veľké klby, tak keď je to tam dole, tak to je naozaj rastový hormón. A oni v tejto dobe vlastne rastú. A u detí je to tak, že oni nerastú len do výšky, ale oni aj do dĺžky im rastú nožičky. Mm -hmm. Preto keď napríklad niekto povie, že v 6. rokoch by mala mať dieťa veľkosť nôžky 31, tak v tomto poslednom desaťročí Uh, za posledných 5, 7, 8 rokov, možno dozadu, neskutočne rastú tie deti smerom hore. Áno, 180 cm. dievčatá, 190 cm No, ale ja už mám aj klientov, ktorí sú 12-roční, sú o hlavu vyšší ako ja, ja mám len 170 cm a už to bude len nižšie, menej, <laughs> ale sú oveľa vyššie tie deti. A je jedno, či to sú dievčatá alebo chlapci a nohy majú veľké, pre takými 15-20 rokmi dievčatká mali v 14 rokoch 36, 37, 38 nohu. Kamarátky na cera 42. Výborne Teraz už sú dievčatá, ktoré majú cez 40 no. a hambia sa za to, lebo áno. nádherné črievičky, tak to sa nedá kúpiť, také krásne číslo, tak. to málo. Ktorý, Ale ani rád. tá je taká, ako áno. tie malé nožičky tak utekali, ako japonky a bolo to také ženské, krásne no. a toto to je také ťarbalaba. Ide, Iž... ide. O japonských nožkách sa dá veľa rozprávať, lebo sa se... Nie, Boli zničené, nežičené, mál, jasne. Véľmi, áno, mali deformované prirodzenie tým, v žili, ale áno, boli malé. A malé telo s malou nohou úžasne funguje. A mm -hmm. veľké telo s adekvátne veľkým chodidlom, dobre, tak to je tiež veľmi dobré. Ale keď je veľké telo a má neadekvátne malú nohu, akože dlžku chodidla, to uh -huh. znamená, keď má niekto 185 centy a má veľkosť nohy 37 až 39, to je veľmi málo, lebo keď má uniesť tá ploska, to chodidlo, m, váhu, napríklad, to je akože príklad, 80 kg, uh -huh. tak 38, pre ňu je to neskutočná záťaž. To je ako keby ste chceli... Ja neviem, železničný most by nebol nadimenzovaný, mal by uniesť vlakovú súpravu, ale nemal by tak, nebol by tak nadimenzovaný a bol by poddimenzovaný. To znamená, že by ten vlak neuniesol celý, ale napríklad len rušnovodiča s A ostatné bagodiky <síň> by, <baglodiky> <síň> by popadali. No, no dobre. Ale no, vráťme sa k tej sestre. Uh, sestru v tej dobe, keď bola malička, mala si 4 roky, začala plakať, lebo jej neskutočne boleli nožičky. A stále plakala a uh, pediatrička, detská lekárka, povedala, že si vymýšľa. A že je rozmaznaná. Mm. No dcera, uh, teda mám sestra nebola na tom naozaj dobré. Ona odmietala aj chodiť. Stal sa z nej veľký čitateľ, a <lý> ona bola neskutočne trpezlivá. A keď už sa musela postaviť a plakala, tak moja mamka sa na to vykašľala. A išli sme za mojim strikom do Prahy, ktorý bol neurolog. A poprosili sme ho. V tej, v tej dobe sa otvárala eh, Motolská nemocnica. nemocnica a detské oddelenie. On nás tam poslal. Moje sestry urobili rengény a zistili, že veľmi rýchlo jej rastú nohy, neúmerne, a že prestala v tej dobe rásť chrbtica a zrastli vlastne tie stavce. tie stavce. Vtedy západná medicína robí to, že buď naordinuje hormóny, alebo povie, že sa počká nejakú dobu, sa sle bude, bude sledovaná. Každý čo robí Hubertá? Áno, každý mesiac sme chodili vlastne na vyšetrenia. E, alebo moja mamka so sestrou cestovala sa tam čo mesiac. Až potom povedali, že teraz už je, je špatné to, že to telo naozaj hore stojí, ale dole rastie. Mm. A tým pádom vznikli aj nerovnomernosti e, pri chvôdzi a aj keď ploska bola dostatočne veľká, tak tým, že chrbtica ne, nevedela byť tak, áno, presne, nefungovala tak, ako by klasicky mala z fyziologického hľadiska, tak sa vlastne stalo to, že uh, bola nutná operácia. Takže moja sestra má šroby v tele. Uh -huh. A keďže mala ďalšie bolesti, lebo ju od tých šrobov ju boleli aj celé Samozrejme. nohy, tak moja mamička hľadala s ockom, hľadali nejakú alternatívu, možnosť a jediné čo západná medicína alebo lekári vtedy povedali, čo by bolo najlepšie, bolo dať e, vložky do topánky. Uh -huh. Lenže v tej dobe vložky do topánok boli kovové alebo ťažko kožené, také um. vyťahnuté zo šuflíka e, a boli nepríjemné. Môj sil má ploché nohy, tak viem, čo to bola za bolest, keď ty kovové mal v topánke tie vložky. Slzy mu tiekli, nadával na celý svet aj na to, že sa narodil. No, to by sme o tom mohli rozprávať aj hodiny, Aj budeme, však to bude naša téma, ale ďalej. No, uh... V tej dobe, mamka sa moja s ockom začali venovať bylinám, bylinným preparátom, Aha. ale akože čistým výťažkom z bylín, tak ako to vola, kedy robili papky korenárky. A zistili... Že sa v liehu robili tie výťažky, a... vtedy um, ešte áno, nedestilovalo, sa, nie, nie, nedestilovalo sa. A e, začali tú myšlienku šíriť aj v Maďarsku, lebo moja mamka rozpráva po maďarsky. Uh -huh. A tam im povedala jedna žena, ktorej pomohli. Pozrite sa, ja by som zobrala Mierku, moju sestru, ja by som ju zobrala k jednomu lekárovi. Vy to vyskúšate, za vyskúšanie nič nedáte. Yes. Prišli k lekárovi. Pán mal vtedy 60. Taký zlatý, dobrý muž, ale po česky sa vraví bodrý. To znamená mm -hmm. taký akože na mas ako maslo amo, na chlieb. Áno, tak. Pozrel sa na moju sestru a vraví Jaj, Zlatko. Povedz mi, čo ťa nebolí. Aj, aj, aj. A ona sa rozplakala. On to tu netreba. Prídeš o mesiac. O týždeň dostaneš to, čo potrebuješ a mesiac na to prídeš ku mne na kontrolu. Porozprávame sa. Urobil 3D snímok. Zhotovili sa stielky do topánok alebo vložky do topánok. O mesiac prišli, mesiac ich moja sestra nosila. A keď sa jej opýtal, ako sa máš, ona povedala, no, on vraví, tak čo ťa vlastne nebolí? Nič ma nebolí. O, oh. Sice cítim ešte chrbát, áno, neviem robiť stojky, premety a také veci, ale je mi fajn, Nebolí ma moje telo. Zabúdam na to, že som mala nejaké problémy. A vlastne o to išlo. Po mesiaci. No. Tak to je veľký zázrak. A progres vlastne, keď sa naozaj nosia tie tri destielky, tak vlastne progres vie prísť. Najkračšie, najkračší terminus technicus bol, keď som robila stielky. Vložky u nás. Vložky do, do moc neviem, dobre, tak vložky do topánok tak pre Helenku Sukovu, pre našu tenistku. Uh -huh. No, musím povedať, Pardon. že Hanka žije v Prahe, takže... Oh, Dobre. A žije už roky, roku cez v Prahe. Takže Stielky a ano. naša tenistka. Dobre. Takže, ó, ale ináč som z... na poli Slovák, na poli Maďar, ťažko povedať, ako? A tatinko bol Čechia, krepa. Výborné. Ale v týchto zemepisných šírkách sme všetci taký mix. Ja si tiež myslím, to je najlepšie. Mhm. Mhm, keď nedostaneme zo všetkého len to zlé. Nie, dostaneme vždy to najlepšie. Dostaneme, čo potrebujeme. Presne. Dobre, poď ďalej, ako sa okay. to skončilo. Teda. takže Sestra momentálne je sestra ako na tom? momentálne. Povedali jej, že nebude môcť nikdy v živote rodiť. Má dvoch synov. a Áno, musí si dávať pozor na svoje telo v určitom ohľade ale nebolo nič, čo by nemohla vyskúšať, robiť, alebo čomu by sa nemohla venovať. A od tej doby vlastne sa moji rodičia s týmto systémom zaoberali, doniesli sme to do, na Slovensko a do Českej republiky a zaoberáme sa tým. A vieme tým pomôcť ľuďom, keď to naozaj potrebujú. Tak by som to povedala. Okay. Čiže vlastne ty sa zaoberáš tým, že dať ľuďom, ktorí majú problémy s hoci čím, nemusí to byť práve tento problém, Áno. s čím všetkým môžu mať problémy, aby sa im dalo pomôcť tým, že budú nosiť istý druh týchto vložiek. Napríklad bolesť hlavy. Aha. Dobre. Migréna napríklad? No jasné. A tiež záleží od toho, vlastne v ktorej časti hlavy migréna je. Lebo to má veľký... Každá, každá časť uh, lepky je s niečím spojená. Alebo napríklad je dôležité aj to, keď ku mne príde klient, uh, keď sa neobjednáva telefonicky, tak uh, dá sa vidieť už na tom, ako chodí. Čiže ten človek ti už vo dverách povie, že čo sa deje. Ešte len vošiel... Hm a už vieš, že, že to, čo sa deje. Je taká krásna povietka Zenová, že majster ano. učí žiaka a hovorí mu, že sledujme a vždy, keď nejaký bod potlačím, aby si vedel teda, že tu náje príčina. A vždy potlačil ten istý bod. A ten človek vždy povedal, že jaj, už je mi tak dobre, ako ste mi pomohli. A tak sa ten žiak pýta, že Um, prosím vás, pán majster, to je vždy len na tom jednom bode? A on mi hovorí, že nie, ja ho liečím už vo dverách príde energia, poliečím ho a potom už zmačnem moci čo, aby si nemyslel, že som sa mu nevenoval. Aj tak. Takže, je to, okay. takže tak, takto sa dá robiť diagnoza. Takže pri tých stielkach sa ty, teda, už aj ja stielky, pri tých vložkách no, sa teda o, môžeme rozhovoriť aj o tom, že tých vložiek je obrovské množstvo. Ja viem, že som si kupovala také magnety, boli vnútri, okay. že na jednotlivé orgány, synovi na tú plochu nohu som potom okay. už dávala vyrábať také nejaké penové, aby boli také, že, lebo však to stále narážalo na ten kov, chudák Rozumiem. bol zúfalý, hlava ho presne stále, no. ho hlava bolela, no. nevedeli sme z čoho. Takže skús uh, tak ukázať, že... Aké máme možnosti, my čo veríme v tomu, že vlastne vložka v Topanke nám môže urobiť obrovský zdravotný bonus. Fajn. Takže, prvá veta by mala byť. Áno, vložka v Topanke vie urobiť zdravotný bonus do plusu aj do minusu. Aha. Lebo každý z nás je inač stavaný a e, tých typov vložiek do topánovky neskutočnevala. Teraz je toľko firiem, ktoré sa snažia robiť akože vložky na mieru. Len terminus technicus vložka na mieru značí len to, že sa príde k podologovi alebo podiatrovi alebo ortetikovi. Pekne to znie. Dobré, krásne to znie. Ktorý každý pracuje uh, iným, spôsobom? iným spôsobom, s inými materiálmi. A to, čo som sa ja na výške učila, tak to bolo napríklad robiť otlačky do sadry. Áno. Čo bolo dobré v prvobytne po spolnej spoločnosti, ale v tejto dobe, keď máme v ruke iPhone. A robíme print screen niečoho, čo sa nám páči a ono nám to povie, z akého materiálu to je a kde to je najlacnejšie na zakúpenie. Si myslím, že naozaj otlačok dosadrí, není dobrý. Ale na druhú stranu... Ale prečo je dobrý? Musíš zdôvodniť. Ja to vysvetlím. 100% práca toho človeka, ktorý to robí, je úžasná v tom, že sa tomu venuje dlho, veľa rokov. A on, z hľadiska fyziognomie toho človeka, keď sa na neho pozrie, vie povedať, čo potrebuje alebo nepotrebuje. Lebo to už sú naozaj, to je ako naše babušky, ktoré sa pozreli na niekoho ešte vo dverách a už vedia, yes. ktorú bili mu majú dať do čaju. Zenové mnišky. Áno, presne tak. Len ten materiál, s ktorým sa pracuje, není celkom vhodný preto, lebo keď my sa postavíme do materiálu, ktorý je hmota a do tej hmoty, ktorá je, v, akože dajme tomu, máme krabicu od topánok, v nej je hmota. Do tej sa máme postaviť pravou a do druhej krabice s tou istou hmotou sa máme postaviť ľavou nohou. V momente, keď sa do tej jednej krabice pravou nohou chceme vtrepať, tak my ten tlak musíme vynaložiť a keď by je tá hmota hrubá 5 cm napríklad, ona je od 2,5-3 centi trocha vyššie ešte mm -hmm. potom, tak my musíme vytvoriť veľký tlak. To je fyzika. Tým, že ale tvoríme tlak, tak aj naša váha sa rôzne rozloží. Lebo to není štabilné. Mm -hmm. To je hmota, v ktorej sa máme pohybovať. Takže my sa postavíme do tej krabice s tou hmotou a vytvoríme nejaký tlak. Otlačok. Áno, otlačok tam ostáva. Vytiahneme nohu z toho a tým, že sme ju zase vytiahli, meníme... Tak sa tam mení, samozrejme. Áno, presne, zmení sa vlastne ten otlačok. Ano. Lebo sa nejakým spôsobom trocha... Pohne rozhybe po sa doľava. Do to je ono. A teraz ideme druhou nohou. A rozmýšľame pri tom, či stojíme dobré... Mm -hmm či to není veľký tlak, či som si umila nohy. A ten števo ma zase náštval, lebo sa včera večer napil piva a ja to nemám rada. A, a už pritlačím podnosť. viacej napätie. Presne tak. A to všetko sa vlastne na tej fyzike ukáže. Takže akýkoľvek otlačok do hmoty, ktorý je, sa mení podľa toho, ako klient sa cíti, ako to vníma a aj keby sebe lepšie chcel urobiť otlačok, tak to není stopercentne je jeho otlačok. Lebo je menený niekoľkokrát. Keď sa tlačí dnu, aj keď sa vytahuje noha von. No a riešenie? No iný iný uh, materiál? Uh, nie. <laughs> riešenie je 3D stielka. Aha, 3D Čistá vložka. 3D vložka a tá vzniká? Môže. Tá vzniká otlačkom vlastne na sklenenej ploche. Aha, na skle. Áno, pri ktorom uh, našim systémom, ktorý je tak vlastne sa ukáže okamžite v počítači 3D snímok, uh -huh. ktorý je statický. To znamená, môže sa hnevať, koľko chce, ale ten števo tam vidno nebude. A ten 3D snímok v suporte vlastne v programu, sa preniesie do toho, čo AI povie. Naozaj to robí počítač. A on povie pretože má táto Marienka 171 cm a má 92 kíl a veľkosť nôžky má 38, potrebuje a tú váhu má takú a takú a chrbtica ju bolí tam a tam a ľavé koleno je na tom zle, tak ona potrebuje tento korekčný modul trocha mekší, napríklad pod petou alebo pod klenbou, ale tu na, kde má maličky skryté, že není sú vidno na tom snímku, tam by potrebovala trochu iný modul. A vlastne to sú tie vankúšiky, ktoré sa dávajú Dobre, do... Dobre, ten stálek. materiál je aký, Musí tam byť nejaký materiál? Tak, materiály sú rôzne. Yes. Čiže potom sa prevedie toto, čo si hovorila, šírka, výška, neviem Áno, čo, všetko. Kolena, systém. bedra aj lakte. Mm -hmm. A potom vlastne to ide do akého materiálu? Nie je to niečo, čo má bude ničiť plastami alebo nie, nie, podobne? Nie, nie, nie. Majú, všetko to sú materiály, ktoré sú certif majú certifikáty. Uh, a majú, sú zdravotne neškodné. Používajú to aj klienti, ktoré majú dekubity, to sú otvorené rany. Uh -huh. uh, a všetko je to zdravotne nezávadné. A povrchové materiály, niektorých tých materiálov majú v sebe aj striebro. Čiže striebro aj proti zápachu Áno, sa používa. Ale aj keď dožičke smrdia, treba ich so striebrom troška... A dalo by sa do toho dať trebárs, alebo dáva sa do toho nejaká bylinka, ako teraz začínajú nie, robiť. Nie, nie, nie, nie. Alebo teraz Bylinky robia postelnú bielizeň, alebo madrace s medom a s propolisom. Jo, veľa, a s niečím. Čiže toto nefunguje nie, takto. Nie, toto sa tu na ne vyrába. Nie, Aha, nie, nie, dobre. Nie, nie, nie. No a teraz ten človek to nosí celý deň, môže to nosiť aj malé deti. Výborne. Najmenší klienti. Je... Ma, môj osobne mal veľkosť nožičky 26 to je malá nožička uh -huh. uh, prišla so mno, za mnou vlastne mamička z Francúzska došla so svojim chlapčekom že sa jej veľmi nezdá aké má nôžky pôvodne chcela prísť len so svojou staršou dcerou ktorá mala 7 rokov a mala nožky do o uh -huh. uh, chlapček mal takých 2,5 roka bol naozaj malinký lebo aj mamka bola maličkatá ale on mal také nohy do, že keby si na lobtu sadol... My sme hovorili, že na súde prišiel z Ameriky. Dobre, okay, tak, <laughs> fine, Presne tak to bolo. A zlatičko ani nechcel chodiť, lebo ho to veľmi bolo. Jasne. Vtedy vznikajú potom aj valgozity. To sú akože bočené členky von alebo dnu. A je to veľmi bolestivé. Akože pre deti to je bolestivé ešte, keď rastú aj. Taká a ešte majú toto. Sa to znásobí. Začal nielen, že dostal cviky, ale začal aj nosiť akože vložky do to pánok. A mamka mi zatelefonovala pri týchto malých deťoch, rastie veľmi rýchlo noha. Uh -huh. Takže ona mi volala asi o 3 mesiace, či môžu prísť alebo už mu podrástla noha. A videla som, že naozaj cvičia. Lebo ten malý... Ja nevravím, že už nemal nohy do oh, mal, lebo Vojtovu metódu museli cvičiť uh -huh. a tak ďalej. A, ale... Úplne sa mu zmenila klenba tej nohy, tej plosky Aj bol na tom oveľa lepšie a naozaj začal behať. Že tak vyšli... Sa... Ano, už nemal tie problémy s klembou. Však aj súčasne také. ide o tú klembu, lebo Am. tá sa väčšinou chudinka úplne buď sa dotkne až zeme. No, ja som bola s tým nemenovaným mojim. Ja vždy z tej rodiny oni to nenavidia, takže odpustite moje deti. A proste došla som k lekárovi a s tým, že padol na radiátor. Hojdal sa na stoličke a padol Am. na radiátor. ten Oops. lekár mu hovorí, že nech prejde krokov, akože nech vidí, či nemá otres mozgu a zrazu sa otočil na mňa a hovorí, že ten malý na tých blatfusoch sa plazí a gád, alebo chodí. Takže <laughs> <laughs> toto sa potom udialo, takže ja viem, že tá klemba hrozne trpí, ale tie, tieto vložky by mali pomôcť, lebo tie kovové nepomohli, musím povedať okay. pravdu, naozaj nie. Uh, problém je ten, akože západná medicína je úžasná, lebo aj mne veľakrát pomohla. Áno, takže on, ju treba. Treba, uh, treba podať analgetika, keď je to treba. T treba pri operácii dať infúziu, treba vedieť, dať správnu krvnú skupinu do tela, keď nám chyba krv, by krv. Bolo by to fajn. A pijavice už boli vola, kedy tiež. Uh, aj, keď, aj v tejto dobe sa užívajú. Užívajú, to, áno. No sú také, áno, sú, sú tieto metódy. Ale tým by som chcela povedať, že u detí maličkých, sa mení klenba a ona ten progres alebo regres má oveľa rýchlejší. Lebo oni naozaj rých, rýchlo rastú círka do toho tretieho roku. To majú také tie myšelinky na tých nožkách. Jasne. Dobre? A potom tým ako rastú círka do 6. 7. roku, tak už tam tá myšelinka až taká není, ale predsa len je. Keď sa jej pomôže cvikami, cvikmi, akože správne sa cvičí mm -hmm. s tým malým dieťačom. No, sme mi šatky odvábne aj cerusky. A pomohlo na nohy. Okay. Ale vôbec to nepomohlo. Dobre, aj k tomu by som aj tak chcela niečo povedať. Dobre. Za chvíľku. Ale menia sa im nádherne tie klanbičky. A... Takže treba vymieňať tie vložky pravidelne. Samozrejme. Hej, chodiť pravidelne mm -hmm. na kontrolu, a odmerať. Na to... položiť a novú vložtičku urobiť. Ano, ale na položiť sú plantoskopy, ktoré len Plantoskop je uh, prístroj, na ktorý sa človek postaví, na to sklo uh -huh. a dole vidí odraz v zrkadle. Aha. Dobre, tak to je len, že vidíme, aká, ako ta noha vyzerá a vidíme ju zrkadlovo no, odraz v tom, uh -huh. uh, v tom zrkadle, ktoré je akože na, v súteréne. Len... Toto je podoskop, ktorý naozaj robí 3D snímok a ten 3D snímok ostáva uložený v systéme počítača, v uh -huh. programa a ten program vlastne povie, aké tie vložky do topánok majú byť. Čiže zase to urobí umelá inteligencia, aby sme sa dostali k tej správnej možnosti. Presne. len ručne sa to už potom zhotovuje, lebo stroj nevie urobiť, niečo, čo není identické. Uh -huh. Keby, že to bolo identické na pravej a lavej. No, to, to bude to rozmnožovať do, Hej, do, aleluja. do aleluja. Toto nevie, toto už potom robí ruka. Lebo tam uh -huh. je veľa... A, o, pardon, veľa odlišností a možnosti. No, Takže No dobre, lebo, ale je iná. pracuje to aj s tým, že napríklad aj starí ľudia rovnako, jo, ako tieto miminka, že sa im neustále mení tá klemba a väčšinou tá klemba, tá zmena klemby vyvoláva aj haluxy. A, takže poďme na túto tému, ktorá je veľmi haluxy. nepríjemná Haluxy, ok. Pro... klemby a haluxy plochonožie nemusí byť problém. Tým chcem povedať, že keď má niekto platfus a má dobré rozloženú váhu tela akože na veľkých klboch, tak naozaj Úplne problém byť nemusí. Mm. V prípade, že to telo naozaj funguje tak, ako má. To je potom vidno aj na tom, ako má postavenú celú chrbticu, či má nejaké iné problémy. Oči, dutiny, etc. Et aj to môže byť od noh. Joj, samozrejme. A to všetko aj nohy ovplyvňuje. Mm. Keď príde ku mne klient, ktorý má predkus, alebo má ináč posadené zľuby tak hneď viem, s čím má približne problémy a čo bude na tom snímku 3D vidno, alebo nebude vidno. No, o tom pohovoríme ešte, ale teraz zostaneme pri se <laughs> a, a prejdeme platfus. ešte na okay. tu. Haluxové prsty. Uh, vyzerá to tak, ja som sa dnes dozvedela, bolo mi povedané, <laughs> keď sa že vraj to je choroba žien a žien v Čechách. Môže byť, ale je to veľmi ovplyvnené topánkami, naozaj. Ale nie vždy len topánkami, niekedy aj životným štýlom. A životným štýlom. To znamená... Keď sa stretne američanka a statočná hej, diva slovenská a česká. No tak vôbec aj poslucháčom. Haloxy majú svoju, ukazujú aj to, aký sme vnútri. To znamená, že ako čo prežívame. A keď, to je veľmi dobrá storka, keď sa stretne americká žena so slovenskou alebo českou ženou, tak američanka povie, vy slovenská žena, vy sa dobre máte, vy šťastná žena, vy všetko viete, vy viete, práť žehliť, štupovať ponožky, šiť. šiť. Pracovať v záhrade. Ja chudák, žena. Ja nič neviem. Ja na všetko musím mať človeka. Záhradník, upratovačka, každý jeden, taxikár. Slovenské a české ženy vedia všetko. Čo ja si pamätám, ja viem ešte aj štupovať ponožky. ja. Lebo stará mama ma to učila. To musela každá Samozrejme, žena vedeť. všetky sme to vedeli. Vedeli sme šiť nástroji, aby sme si prešili sukňu a podobne. Keď má žena alebo muž veľa starostí, veľa práce, na pleciach toho má naozaj veľa, tak nie len, že to ukazuje na slinivku. To, sú, to je starostlivosť, vztahy sám k sebe, sebe, láska a také veci. Ale je to aj to, že nedelegujem tú prácu inde, ale robím to len alebo musím. Uh -huh. Buď som k tomu prinútený, alebo zkrátka aj preto, lebo chcem to robiť. Lebo nikto to iný lepšie nevie. Jasná ja. vec. Okay. A keďže som dokonala žena a dokonala manželka, no, no. tak nemám chybu, musím všetko vedieť. No a potom vlastne to vidno aj na tých haluxoch. Čiže tým, keď som ti dorozumela, tak americká žena nemá haluxy. Ale aj oni majú. Oni majú iné problémy. Oni majú nadváhu, lebo nadvaha u nich je niečo iné. To je vlastne, u nich je nadvaha podvýživa. Lebo není sú dobre stravy. Oni nemajú kvalitnú stravu. Uh -huh. Keď prídeš a za 2 doláre sa naješ a môžeš jesť v McDonalde napríklad. Za 2 doláre máš akciu a môžeš jesť čo ja viem, do aleluja. Tak, tak sa naješ na tri dní. Naješ na tri dny, ale to není kvalitná stráva. Dobre, lebo sú tam samé konzervačné látky, sú tam, není to čerstvé, není to akože košer, ani meso, ani zelené. Obľúbené hranolky ovócie. s kečupom. A ja ich mám, sem tam rada, ale ako... Všetky deti ich zbožňujú. Tam ja keď sledujem na tých dovolenkách, tak to máš nádherné, že tam je výber, jedal, koľko chceš, ano. máš to zaplatené dopredu, ale všetky deti Hranolky. idú k hranolkám kečupu. Ale stále platí to, že deti sú buď hranolkové, a teda buď sú kečupové, alebo sú horčicové. Áno. Keď sú kečupové, tak majú rady cestavený s kečupom. Keď sú horčicové, idú na párky. Zdravá výživa. Podom... No ale aj u nás je teraz veľmi veľa obezných detí, však sa o tom už rozpráva roky, že čo urobiť s tým, že aby sme nemali toľko obezných. A tam sú tie nožičky tak pekne do X. Čo s tým robí vložka, keď mám také čaptavé nožičky? A ešte čo, dokončili sme my vlastne tie Haluxy? Haluxy sme nedokončili. No, tak ich dokončíme. Keď veru s Haluxom, je to tak, že dá sa s ním krásne cvičiť. Dá sa pracovať s tým, aby z toho haluxu, z tej vyhybky do Jindřichova hradce, ako ja ktorým uh -huh. u nás, tak aby nebola až taká vyhybka. Ale keď už je to naozaj veľké, tak sa to nedá zmeniť, čím je človek starší. Lebo to telo to zkrátka nedá, ale tie vložky do toho pánok urobia to, že tým, že sú aktivne dynamické a učia tie svaly pracovať, uh -huh. tak tam ten progres je v tom, že sa svaly učia stáť iným spôsobom uh -huh. a uľavujú od tej bolesti, ktorá v týchto pánkach je. No dobrá, ale ten, ten haluks väčšinou zvyknú operovať a moje skúsenosti sú, okay. že po operácii znova sa vytvoria. Tak, a ja by som povedala k operácii na halux je jednu vec. Sú tí, ktorí sú s nimi spokojní a sú tí, ktorí neni sú. No kúpiť topánky na takú haluksovú nohu nikdy nie je jednoduché. Samozrejme. Len keby sme riešili príčinu a nie následok, tak sme oveľa ďalej. Akože aj v, umedoveň, v uvedomení si, si sebe sama a toho, čo máme riešiť. A neriešili by sme to tak radikálne. Uh -huh. Keď sa urobí radikálny rez, tak je to rovnaké, ako keď chcem uh, vykuchať, s prepáčením a dám ho, polamem tam kosti a dám to do pekáča. Uh -huh. Tak tie už asi nesplátam späť, je to tak? Yes. Dobre, a rovnako funguje vlastne operácia. Áno, pán chirurg, ortopéd, toho treba vtedy, keď sú polamané kostičky. Metatarzálne, to sú to sú všetky kosti, ktoré sú vlastne uh, na chodidle, týkajú sa prstov a je to vlastne od tej časti členky. toho členka, od až po členok. Keď a je tam sa, hrozne má, vlastne. veľa kostí. <laughs> Máme ich tam, áno, dosť. Ale ide o to, že keď sa niektorá z nich poláme, tak áno, treba to riešiť. Keď sa potrhajú šlachy, svaly, úpony, áno, aj to treba chirurgicky riešiť. Ale keď ide len o to, že napríklad niečo zrastie uh, zle, nevhodne, alebo dlho je noha fixovaná v sadre, z akéhokoľvek dôvodu vážna príčina a podobne, tak oni už uh, behom 48 hodín sa vlastne medzi uh, článkami... Uh, Kostičky, keď sú spojené vlastne tou chrupavkou, tak ona začne osifikovať. A keď sa s ňou nehýbe vôbec. Jasne. A keď je tá noha celá, to, to chodidlo je celé zafixované a nemôže sa nič hýbať, alebo sa hýbe a je to stiahnuté, vzniknú také drápovité pršteky, ako keby mm -hmm. sme mali koniec, koniec háčika od, od ramienka na, na kabáty, tak tak sa stane to, že v tom prípade príde chirurg, on všetky tie šlachy nareže a znova ich zošíva. Keby vedelo takých, typnem, 80% ľudí, že stačí len mať úžasného chiropraktika, ktorý, keď sa pozrie na toho klienta, na jeho chodidlo, prehmatá tie šlachy svaly úpony, tak to vie po niekoľkých sedení krásne rozpohybovať a keď ten klient si potom, lebo to uvoľní celé, tu osifikáciu vlastne preruší a začne chrupavka. Začne sa to dokrbovať všetko áno, a, a začne chrupavka to... no, znovu pracovať. A viem to preto, lebo môj syn to mal absolvovať tiež po veľmi vážnom úraze, Samozrejme, lekári mu zachránili život celého, ho, ho vynovili, takže funguje ako človek. Vypadol z, z druhého ano. poschodia? Áno, áno, áno. Uh -huh. e, tam toho bolo veľa. Ale zkrátka e, museli ho zafiksovať tak, že na jednej nohe mu tie prsty na chodidle boli stiahnuté presne do takého toho esíčka, a e, lekári to nevedeli ináč vyriešiť, než operovať, nárezať šlachy a znova sošiť. A týždeň pred operáciou som spoznala chiropraktika. a on mi povedal, tak mi ho doneste ukázať, ja neviem vám povedať, že či mu viem pomôcť alebo nie a na koľko percent, ale za skúšku nič nedáte, prineste mi ho, ja sa pozriem a poviem sám. A keď sme prišli so synom, a bol u ňoho na stole hodinu a pol. A ináč je to lekár, akože vyštudoval západnú medicínu. medicínu. Ale... Tak... Uh, môj syn sa postavil po hodine a pol. A lekár sa ho pýta, tak ako sa cítiš? A môj syn sa tak akože začal hýbať. Viete, tak ako keď tanečnička. Pomačička sa zbudí a dáva si naspäť veci. Áno, presne tak. A vraví, ja necítim bolest chrbáta mm. a ja si konečne cítim plosku, akože mm -hmm. spodok môjho chodidla. Ja v ňom mám konečne cít. Takže, keď sa toto stane, tak zkrátka od... V tej doby ešte viac tvrdím, že západná medicína, ale aj alternatíva môžu spolu úžasne spolupracovať, lebo keď sa niečo neinvazívne rieši, najprv, keď to ide, k tomu invazívnom sa môže stále akože Vrátiť, časom. No, je to tak, zaujímavé. Aj. Ešte o synovi asi budeme hovoriť, lebo ako dvojročný vypadol, že... Nie, pred dvomi, Ko nie pred dvomi rokmi. Pred aha. dvomi rokmi. Pred hm. Oj, oj. Dobre, to takže je to, je to úžasné, ale vráť sa k tým haluxom. Haluxy, okay. U haluxov je to rovnaké. Niekedy sa tie haluxy dajú krásne vrátiť a dá sa s nimi pracovať, len treba s nimi aj cvičiť. No je to strašne ťažké, lebo ja som 12 rokov prekladala takému fyzioterapeutovi Áno. a on ukazoval ľuďom jeden svých, že aj keď mali obrovské tie haluxy, že keď si takto chytia ako medzi do dlaní, keď si chytia z boku Áno. tú celú plosku mm -hmm. a teraz ten halux oddelia, keďže je pri palci a budú krútiť palcom do jednej strany a potom do druhej strany, ano. ale do takej bolesti, že to dokázala len jedna pani, ktorá značala dobré bolesť. Nikto iný to nedokázal. Asi cudzí, keby mu to robil nejaký priateľ, manžel, manželka, to je jedno, dalo by sa to, ale asi by si ho nenávidel do konca života. Uh -huh. A tiež hovoril o tom, čo ty, že jednoducho ten halux vždy predstavuje niečo aj v tej psychike. A teda. vždy je to spojené s nejakými prekažkami. Pokiaľ máš nejaké prekažky a nevieš ich zdolávať alebo si vyčítaš, že ich nevieš zdolávať, Áno. tak tie haluxy sú čoraz väčšie. Len ja som sa chcela cez haluxy dostať k tomu, že teraz sa mi vytvára na nohe niečo, čo začína vyzerať ako halux, ale ortopéd mi povedal, že to sa starým ľuďom bortí klemba. Aha, okay, a čo s tým? A čo s tými vložkami? <laughs> Teraz sa idem o seba starať. Dobre. Uh, <coughs> s tými... Ja by som musela nohy vidieť naživo. To je tak da, ešte da, je to len také maličké. Dobre. A nejde to do boku, ale ako keby dohora. Ako haluk, z ktorý by vyrastol do hora. Ako, do hora, ako, ako malá hora. Halux ide len do boku. No veď práve, preto to je, že borte okay. by Len ľudia to tak vidia. Uh, Fajn. A treba vedieť, no, ale musela by som vidieť celú nohu, ako vyzerá. To znamená, treba pozrieť na nôžky, treba pozrieť, ako sa chodí, hmm. ako sa stojí. Ja tak, jasné, to je začínajúci halux. Okay, takže už vidím. Výborně. Ja som sa vyzvala medzi tým, prežili sme to. Tak, <laughs> S vekom to nemá nič spoločné, Aha. lebo najstarší klient môj mal 93 rokov. A ešte sa dalo s ním pracovať? A áno, dalo, lebo bol veľmi uvedomelý. Bola to pani, ktorá chodila od rána do večera po záhradke v topánkách, mala tam vložky do topánok a ešte cvičila aj prestami. Uh -huh. A ukázala som len tri cviky, ktoré bolo treba robiť a vlastne ona s nimi cvičila. Lebo tak, ako máme svaly všade na celom tele, tak ich máme samozrejme aj v chodidle. A keď nášmu chodidlu dáme informáciu, tu máš svaly, cvič s nimi a uvedom si, že sú, tak potom aj to chodidlo sa vlastne mení a je úplne jedno, koľko máme rokov. Čiže veta typu, už ste na to starí, alebo máte na to vek, je pre mňa neadekvátna. Toto hovorila moja matka so oslazami v očiach, že príde k lekárovi 90-ročná mm -hmm. a oni ešte povedia, že ona niečo povie, čo ako je. Oni ešte povedia, pani, čo chcete vo vašom veku a hľadí na do počítača, Áno, predpíše ešte ďalšie dve tabletky a mala by byť z toho spokojná. Mm -hmm. A to je tak, že... Toto je dobrá správa, čo si povedala, že nezávisí od veku. Ale musíš nájsť človeka, ktorý... Tak, je presne. ten, ktorý ťa chce liečiť a súciti s tebou. Ktorý vypočuje, to je prvá vec. si čas. Sa, tak. Čas je najväčší, vlastne, to je najdrahšia položka z celého, zo všetkého. Vypočuť, poobzerať sa, porozprávať, nechať človeka prejsť sa, doniesť v kabelke a vysypať na stôl všetky lieky, ktoré tam sú povedať aj, odkedy sa berú, z akého dôvodu, kto nám ich naordinoval, lebo je veľa liekov, ktoré sú vlastne kontraproduktívne. Nevravím, že sa nemajú brať lieky. Dobre? Vravím, že treba brať len to, čo je naozaj životne dôležité a čo naordinuje jeden lekár dokopy na základe vyšetrení všetkých Am. ostatných odborníkov. Lebo dosť často sa stane, že keď internista a kardiolog idú rovnakú, majú rovnaké myšlienkové pochody, tak môžu naordinovať podobné lieky, ktoré majú liečiť rovnakú vec. Ale dva rovnaké lieky neurobia akože viac Vyše, služby. Jasne, jasne. Ale v tomto prípade jedna jedna nesúdve. Môžu, môžu, môžu uškodiť. Tak. No toto sme už tejto relácii na všetko jej liek rozoberali práve na príklade mojej mamy, že ano. prišla za Borisom Subotičom a mm -hmm. doniesla hrst liekov, ale obrovskú hrst. A opýtala sa ho, že Pán doktor, vypadávajú mi vlasy a ja som si prečítala tie príbalové, čo Letáky. sú tam letačiky uh -huh. a asi na štyroch liekoch je, že vedľajšie účinky sú vypadávanie Aj. vlasov. Že uh -huh. mohli by ste mi to pozrieť a povedať mi, že čo vlastne z toho musím brať, aby som si zachovala ako tak ešte v 90 figúru a vlasy. No a... On ju zaviedol do vedľajšej miestnosti a var, že poďte so mnou, tam vám to ukážem. Vybral tabletku, ktorá bola na srdce a všetky Aj. ostatné hodil do záchoda a spláchol. Babička skoro omdlela. Veď to je mm. úžasné pre pánnu mať toľko liekov mm. a vedieť, že sa o teba starajú, že na konci toho všetkého tí zdravie, čo teda sa nikdy nestalo, ale všetci dúmajú o tom, že ja aj dúfam, že sa to stane, že aj vyzdraviem, ale nikdy ľudím lekári nesľubujú vyzdravenie. Oni im len slúbujú, že keď budete brať tie lieky, tak vám bude lepšie. Ale nikto nepovie, že potom už budete zdravá. No takže babička dožila do konca života len na tej jednej tabletke na srdce. Na a keď zomrela, mm. tak sme tam našli skrýnu plnú tabletek, lebo sestričky boli povinné to tam každý nosiť. večer nosiť. Mm -hmm. Ona to tam hneď odložila a podobne. Takže naozaj asi treba rozmýšľať aj nad tým, že nie vždy treba brať. Lenže málo, ktorý lekár je dnes taký, neviem, ako to je v Čechách, ty si teraz viacej v Čechách, že ti vie skontrolovať a povedať, že pozri sa, ale to by sme mali od nich žiadať. Pozri sa, tento, tento, vylučuje toto, to je kontraproduktívne, ano. daj ano. si ano. len toto, takže ak chceme bojovať o svoje zdravie, tak treba, asi sa je toto, treba do toho dať a byť sa trošku o seba. No, takže my ešte budeme mať ďalšiu reláciu a teraz by sme mali ale dokončiť aspoň pokolená. Ešte sme sa ani pokoleni. Tak poďme ešte dole. Čo tam ešte musíme povedať? No, že... Ešte ak môžem povedať, 92, dve, 95 rokov není nič, lebo technicky vzato by človek mal dožiť až 150 rokov. Ďakujem. Výborne. <laughs> Nie každý to chce. V celkom okay. som sa zarozila. Okay. Ale ľudské telo by to malo zvládnuť pretože volá, kedy to tak bolo a ľudia nerátali takmer ani roky. Nebolo treba. Skrátka žili v, v súlade s prírodou a presne tak sa k sebe aj správali. Dobre? Takže keď mali na záhrade. Ovocie, Myslím, hruška, čerešňa, jablko. Tak papali to tak dlho, pokým to bolo. Potom tam I boli zemierky. a aj slivovica. Sli... No jasné, ale to mohla byť aj orechovica. Aby si boli v čom macerovať. <laughs> moja <laughs> drahá naď, mama, všetko liečila acylpirinom a uh, orechovicou. Aj moja. To bol najlepší liek, keď nám Presne, niečo bolelo, orechovica. tak trošku... Na štipku tej orechovice. Keď nás boleli nohy, lebo sme veľmi rástli, tak to natrela tie nôžky. Náhodou mohlo sa stať, že nám nakvapkala na kotku cukru trocha alpy. Áno, to bolo bežné. To, výborné, je ti bola... žaludka. žalúdka, Žiadna šup, facka, to... že prežral no, si jasné. sa buchiet, je dostane cem, dostaneš alpu. A nie, to no. pomohlo. Takže vek naozaj není žiadna, není limit neni limit a dolný limit tiež není. Dobre, ale väčšina ľudí už dnes nemá napríklad prsty na nohách. Ako, keď ich vidím na obrázku, tak majú také pekné, rovné. To sú obrázky. Pedla, druhého, medzi týmto má tú medzierku pekne. Jasné? A potom, keď sa pozerám, keď dojdeme niekde na plavárne alebo k moru. To je pekné, čo? Pozerať sa na nohy. To je hrozné, proste, keď pozrieš, že <laughs> poprikrúcaný malíček vrazený do toho nožného prsteníka. No, napríklad malíky. Joj, prepáč, že, že skáčem do rečí, ale malíky sú famozné. Hovor. Každý malíček, ktorý je vlastne vyťahnutý tak, že vidíme uh, vid hrana je buď skrytá, alebo ano. je preložená cez ostatné prsty ano. a my vidíme z boku nehet. No. Takže Keď je to žena, tak není veľmi šťastná, lebo v topankách to, v, akože v topánkách, kde sú vidieť aj pršteky, tak to nevyzerá krásne, lebo červený nehet od malička je aj, do boku. Aj, aj, aj. Tak napríklad malíky súvisia s rovnovážným ústrojem, ústrojenstvom mm. v uchu. A súvisí to aj s nosom prepaškami a s tými prepaškami nosnými. nosnými. Tiež s tým, ako sú postavené ďasná, uh -huh. zuby, zvedače-ohybače hlavy, krčná chrbtica. A to je aj to, že napríklad môžu byť citliví na uši. Aha. Nemajú radi prievan. Alebo majú radšej, keď je veľké slnko a majú šiltolku alebo, alebo klobúk. Áno. Hej, to sú maliky. V stredoveku... Počkaj, ešte aj zo so niekto... tie súvisia. Uh, áno, tiež. Ale tie potom idú až vtedy, keď sa urobí uh, vlastne zo spodu chodidla, keď je potom veľký otlak pod prostredníkom no. a nižšie, tak tam je srdiečko. Tak aj s týmto to akože uh -huh. súvisí. Dokonca malíčky ako také a srdiečko oči súvisia aj s vnútornou hranou za dnou na, uh, na pete. Uhum. Aj tam, keď je akože zlý otlačok, tak aj tam. Ináč my si vôbec neuvedomujeme, že aká dôležitá je peta. Joj, peta. Takže v pete sú... Uh, dobre, keď pozrieme na petu ako na petu, máme veľmi radie, keď ju máme väčšinu akože pevnú uhum. a uh, máme ju držanú akože v niečom. To znamená, že nám nebehaň po mojom sa povie neloguje. a neviem, uh -huh. ako sa to povie správne. Lóg takže okay. okay, A peta ako taká sú pohlavné orgány, ale je to aj láska. úcta sama k sebe. Ojej. Sú to vaječníky, dieloha maternica a prostata. Čiže keď máme niekoho takého, ako sú baletky, ktoré majú tiež tie haluxy, ale oni to majú z profesionálneho ano, dôvodu, dobre, schvál, tak, uh, tak oni potom väčšinou aj na snímkoch majú otlačené len prednožie a ta peta ako keby vysela vo vzduchu. To znamená, oni tiež z toho psychosomatického hľadiska menej im upozadiujú sami seba. A on všetkých ostatných. Jasne. To sú tie typy, čo ešte aj tak naklonene sedia, aby ako vyštartovať, že komu treba pomôcť. Už som pripravená. Napríklad. Takže to je presne ten typ, ale nikdy im nenapadne, že aj mne by bolo dobre pomôcť. A ja by som potrebovala od tých, mm -hmm, ja by som tiež išla na dovolenku a nič nerobila. Presne, Takže, to sú no a dobre, zlaté. a ako podľa teba má vyzerať tá ideálna peta? Tak ktorá ja nás ideálna. dostáva do Ideálne. rovnováhy. Mám lebo Boriždy v tejto relácii rozpráva o tom, že čínska medicína je založená na rovnováhe. Áno, a rovnováha v tele je nie tri body, tak ako, vra ako vravia jogini, ale osem. Tri uh, jogini vravia, že dôležitá je peta, miesto pod palcom, miesto pod malikovou hranou. A to je všetko. Ja ale vravím, že musia to byť všetky prsty Tie nám Boh aj dal, dal nám 10 prstov nezbytečne. na nohách, 5 a 5. A každý prst niečo signalizuje, ukazuje palce, sú mozog, hlava, koľko rozmýšľam. Potom e, sú to oči a chrbtica. Potom je to rovnovážne ústrojenstvo. Medzi tým sú to ešte ďalšie orgány. Máme tu na... Aj, pod prstami? Akože... Pod prstami, čo sú, tak je to srdiečko, e, krčná chrbtica, e, priedušky. E, potom sú to pľúca, Takže všetko potrebujeme. Potrebujeme aj naše prsty. Jogyni tiež potrebujú všetky prsty. A správne rozloženie váhy je také, že keď zoberieme, že 100% je na celom chodidle, ano. akože zo spodu, tak keď má peta, dajme tomu 35%, 5%. tak potom pod palcom je to círka, ja neviem 18%, potom niečo menej je pod malíkovou hranou a zvyšok je na všetky ostatné prsty. A váha má byť rozložená tak, že je to len ťukes. Akože len také ťuknutie uh -huh. na podložku. A keď sa chcem jemne dotknúť obrazovky, alebo telefónu, alebo niečoho takého. Tak to by sme mali chodiť? S Nie, takouto... len toľko by mal byť otlačok do podložky správne uh -huh. na všetkých, akože na celej Jasne, tloske aby nášho aby sa chodidla, všetko, čo máme dané na to Lebo keď bude veľký tlak do podložky tak to bude ten platfus, to je to plocho nožie. To je, že aj priečná, aj pozdlžná vlastne uh, je úplne celá otlačená do podložky. To sú také tie veľké otlaky v piesku, keď sme primkli Áno. alebo na pieskovisku a hľadáme tam... Že lícu. niekedy je to až hej, takto, hej. Do, že tam máme taký oblúk Presne. Tak, tak to nemá byť. Len trocha pod petou, trocha pod palcovou hranou, trocha pod malíkovou. A každý jeden prštek máme vidieť. A ako dobre, to je rozloženie. Ale ako ta peta vyzerá, keď sme pri nej? Lebo si povedala, že má veľmi veľa má atvoležitých funkcií. A má, veľa, áno, peta má je zložená z veľa kostí. A zároveň ona je fixovaná achilovkou. To znamená, že keď niektorí chodia len po prštekoch, tak aj tá achilovka je akože skrátená uh -huh. a treba pracovať aj, aj s týmto. Napríklad tenisti chodia úplne ináč, ako oni majú takú tanečnú chôdzu, uh -huh. a, ale niektorí veľmi zase dupú. Baletky tiež tak majú tak väčšinou s tými len... Tie... K sebe. Hej, tuk. hej, hej. A to je ďalšia vec, Čím viac sa celé chodidlo tlačí prstami do vonkajšej hrany, no. že vyzeráme ako keby stála pred námi paletka, alebo, alebo, alebo gymnastka. Čeplin presne tak chodil, Charlie Chaplin. Tak čím viacej to tlačíme von, tak tým horšie sú položené aj naše veľké klby. A to sú kolena a vlastne Aha. tuna uh, pri pan ve všetko. Tak, Treba na to dávať pozor a s tým treba zaobcházať... Ten krčak kosti. To je ono, presne. Lebo vtedy ta klbná hlavica v tom... Eh, v tom úplne v tej hl hlavice ako taká, v tej klbnej jamke, ináč stojí a je celá vytočená, vyosená a tým pádom ináč ide, ide aj ten druhý veľký kĺb, ktorý tam je. A to Dobre, ja si myslím, že ešte šenky. sa budeme musieť v ďalšej relácii vrátiť naspäť k chodidlám, je toho je lebo je to veľmi veľa, čo ovplyvňujú. Takže už teraz ťa pozývam do ďalšej relácie, to bola Hanna Váňová a dúfam, že sme vás zaujali a že nás bude počúvať aj na budúce, pretože tých klubov a tých všelijakých kostičiek, ktoré ovplyvňuje práve to, ako chodíme a čo máme na ploske noh, je tak veľa, že je dobre sa o nich dozvedieť, pretože ovplyvňuje všetko, ešte aj našu dobrú náladu. Takže ano. užite si týždeň v dobrej nálade a o týždeň sme tu zase Ďakujem ti veľmi pekne. Ja tiež ďakujem za pozvanie. Želám vám všetkým poslucháčom nádherné dni. Majte sa krásne.